Hälsning. Verserna 1 till och med 4. 1. Från den gamle till hans käre Gaius, som jag i sanning älskar. 2. Käre broder, jag hoppas att allt står väl till och att du är frisk. Att det står väl till med din själ vet jag. 3. Det gladde mig mycket att få besök av bröder som vittnade om sanningen hos dig, hur du lever i sanningen. 4. Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen.